Fyrra þessalóníku bref, fjórði kafli. Af endingu byrði ég ykkur bræður og systur og hvet ykkur í drottni Jésu til að breyta eins og þið hafi nömið af mér og þóknast guði eins og þið reyndar gerið, en takið enn meiri framförum. Þið vitið hvaða fyrirmæli ég gaf ykkur frá drottni Jésu. Það er vilja guðs að þið verðið heilög. Hann vill að þið haldið ykkur frá óskýrlífi að sérkvert ykkur temmið sér að halda líkama sínum í helgun og heiðri en ekki í losta eins og heiðingjarnir er ekki þekkja guð. Og engin skildi ganga á hlut eða blekja nokkurt bróður eða systur í slíkum sökum. Því að drottin hegnir fyrir allt þvílíkt eins og ég hef áður sagt ykkur og varað ykkur við. Ekki kallaði Guð okkur til sörlifnaðar, heldur helgunar. Sá sem lítils verðir þetta, lítils verðir þess vegna ekki mann heldur Guð sem gefur ykkur sinn heilaga anda. Um bróður kærleikan þarf ég ekki að skrifa ykkur því að Guð hefur sjálfur kjent ykkur að elska hvert annað. Og þið auðsynið líka öllum trúsískinum í allri makedóníu sama kærleika. En ég hvet ykkur sískin að taka enn meiri framförum. Leggið metnað ykkar við að lifa kyrláttu lífi og stunda hvert sitt starf og vinna með höndum ykkar eins og ég hef bóðið ykkur. Þannig hegðið þið ykkur á viðegandi hátt gagvart þeim sem fyrir utan eru og eruð upp á engan komin. Ekki vil ég sískin lát ykkur vera ókunnugt um þau sem sopnuð til þess að þið séið ekki hrygg eins og hin sem ekki eiga von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dauinn og upprisinn, þá mun Guður fyrir Jesú leiða ársamt honum fram þau sem sofnuð eru. Því að það segir ykkur og það er orð Drottins að við sem verðum eftir or lífi við komu Drottins munum alls ekki fyrri verða en þau sem sopnuð eru. Þegar guðskipar fyrir, þegar röst erki engilsins við og básuna guðs hljómar, mun sjálfur drottinn stíga neður af himni og þau sem dóu í trú á Krist munu fyrst upprísa. Þá munu við sem eftir lifum verða hrefin burt ásamt þeim í skýjum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munum við vera meðt rotn í alla tíma uppörvið því hvert annað með þessum orðum